voittaa tämän kauden mestaruuden? Helppo kysymys alku. <tos> niin. <tos> Kyllä mä luulen, että se on jompikumpi noista isoista. Jollain tapaa mä luulen, että kuitenkin se on Klassik, vaikka ne on vähän... Toki toi Suomen Cup-finaali oli aika suvereeni esitys. Mutta jotenkin mä luulen, että niillä on vähän kautta voittoa. Minkä takia Klassik? No onhan siellä nyt niin hyviä pelaajia. Tai jos että minkä takia Klassik ja Pro ja NST on, on selkeästi kärjessä. Mitä ne tekee paremmin kuin muu? NST on tullut aika paljon hyviä pelaajia. Sitten siellä on kuitenkin tosi vaativa hyvä valmentaja, Joo. Se on ihan selkeästi. Sitten nämä, on nämä pro ja klassik, ne sitten on pro ja klassikeet. Mm. Minkä takia? No, nyt niinku pelaajista lähtee. En sanoa, että olisi mitenkään huonot valmentajat, mutta mutta ne pelaajat sinne. Päätän varmaan siltäkin, että siellä on hyvät valmentajat. Mutta mm. pelaajien taso onhan se nyt ihan niinku selkeä. Niin minkä takia just niillä on parhaat pelaajat? No kai Sitä sit... rakenteellisia syitä. Onko no ne? varmaan ihan se menestys nyt, niin kuin, tietenkin, varmasti se lähtee ensin. No klassikilla on pit, tosi pitkä historia menestyksen suhteen. Mm -hmm. Pro on tainut rakentaa sitten ihan hirveän kauan, kun ne pelasivat Fedivarissa vuotta. Joo. ehkä, jotain sellaista, niin onhan rakentanut sitä aikaa. Niin Sille tai tavoitteellisesti mm -hmm. koko se seuran toiminta, miten mä oon sivusta seurannut. Niin siellä on hirveästi junnoja ja se on se niiden ja ne hamstraa sinne hirveästi pelaajiin ihan nuorempiinkin tyttöihin, tai pelaajat haluavat mennä sinne, varmaan virallinen selitys. Mutta nyt musta tuntuu, että siellä on aika hyvin hoidettu se värvaustoiminta, ja totta kai pelaajat haluaa mennä sellaiseen joukkueeseen, missä on valmiiksi on hyviä pelaajia, ja se on ihan tietynlainen Jotenkin, en tiedä, mutta voihan se olla, että rahallakin on jotain tekemistä. Vaikea uskoa, että naissa olisi hirveän suuri sunniin. Niin, olet oot itsekin pelannut aika monessa huippuseurassa. Että niin. Mikä, niin kuin on, no tietysti, jos lähdet lähet opiskelemaan tai muuta, sä vaihdat kaupunkia. Niin. Miten muuten, minkä perässä vaihdetaan seurua? No se varmaan riippuu pelaajasta toiseen, mä luulen. Että jokaisella on omat syynsä. Mä nyt on vissiin näistä pääkaupunkiseudun joukkoista, hmm. onko on nyt jokaisessa käynyt, hmm. hmm. hmm. hmm. jotka hmm. pelaavat suht, korkealta osalla, Mulla on aina ollut vähän eri syy, miksi on mennyt. Mennäänkö joku valmennuksen perään tai Euroopan kapin paikan? Tai? No mä en ole itse henkilökohtaisesti ainakaan mikä Euroopan kapin takia mennyt. Jaa. Ikinä mihinkään. Ehkä se on vaan ollut joku on saattanut pyytää. Joskus mä oon itse soittanut, että saanko mä tulla. Joku on saattanut valmentaa tai joukkojohdosta joku pyytää. Mutta niin, mä, mulle, että mä oon kyllä ollut semmoinen oman tieni kulkea, että mä oon tehnyt sen mm. niinku, fiilis aina, mikä on vaikuttanut hyvältä. Musta ennen vanhaan ainakin pääkaamukeseudulla oli aina näitä lauman siirtymisiä, että yhtäkkiä Joo. kaikki meni vft tai erää ja sitten yhtäkkiä Joo. Mut, oli hyvä. Niin mä, jotenkin siis, toi onkaan jonkunlainen semmoinen yleinen totuus, että naiset aina menee laumoissa. No, onko se niin oikeastaan? Mä en tiedä, mä en ehkä sitten <laughs> Mä koen olevani vähän semmoinen, ehkä sitten jollain tapaa niin oman tieni kulkee, että mä olenkin aina ihan, ihan puhtaasti sen mukaan mikä tuntuu hyvältä ja ehkä jopa niin päin, jos joku jotain olettanut, niin sitten on voinut tehdä päinvastoin ihan vakiusetakseen. Mä en sitä osaa allekirjoittaa, mutta on nyt ehkä joskus ennen ollut totta. Mutta mä luulen, että se on kuitenkin varmaan jollain taas on, riippu, tai niinku on myös siitä, että miten on varmaan sellaisiakin pelaajia, jotka niinku haluaa sen menestyksen perässä vaihtaa mm. seuraa. tää nyt on tuttu ilmiö että kun joukkue alkaa mennä huonosti. Pari parasta lähtee ja muutkin lähtee ja sitten loput lähtee, että emme voi pärjätä. Mm. Ja... No joo, se on ihan totta. Sekä miehissä että naisissa näitä niin. on tapahtunut. Joo. No, kyllähän sitä nyt tapahtuu. Joo. joo. Mitäs nyt kuitenkin tuntuu, että ennen vanhaa oli niin joku joukkue, pelasi muutaman vuoden tosi hyvin. Sitten pelaajat lähtivät mm. romahtimaan. Tämä on hieno ilmi, että klassikko on nyt rakentanut tämmöisen jatkuvuuden että sieltä pelaaja mm. vaihtuu ja tulee uusiin tilalle. Ja kun joukkueen taso säilyy. Ja kasso pysyy. Niin, ei pysyy. Ja, ja, ja Lahti seiviäkin pysyy. <laughs> ne on kaksi sellaista. Niin ympärillä voi rakentaa aina joukkue. Ei oh, Siis joo, kyllä on mun mielestä tosi hyvä juttu, mutta toisaalta se on myös vähän... Olisi kiva, että olisi useampi niitä joukkueita, ettei olisi niin selkeästi toi kaksi hyvää. Mm. Toki tänä vuonna Porvoakin pelannut hyvin. Että... Niin. niin, mitkä on ne tulevaisuuden kovat jengit. Joku sanoi mulle, että pari vuotta sitten, että Porvoo ja KB, No, no joo, onhan, siellä, siellä on tehty hyvää junnotyötä, kun katsoo muutaman vuoden taka, taaksepäin vanhempien junnojen niin mestaruuksia ja finalistijoukkueita niin mm -hmm. sieltähän ne löytyy. Ja nyt varmaan seuraava, idean, jälkeen voisi kuvitella, että m toi mm -hmm. Kantakorven Juha tekee hyvää työtä siellä on ihan varmasti. on nythän se näkyy jo tuolla niin kuin, tiimin liikejoukkoessa. Joo. joo. No, on kuulemma. tärkeät pelaa, ne nuoret siellä. Ja kuulemma supertalenttia on tullut samoja Joo, kyllä kyllä. Tämä on mm -hmm. huikea. Rohkea kuin mikä. Okay. Se on hauskinta, se on parasta siinä. Niissä kaikissa jumnoissa oikeastaan. Että ne on tosi rohkeat pallon kanssa. Mikä sitten huippupelaaja arki näissä Sulla on, on kokemusta siitä aika paljon. Niin... Joo, siihen on aika paljon. Niin... Mm. Myös aikaa niistä Joo, päivistä. Mutta sulla on varmaan joku käsitystä. Että... Niin. Onko se nyt sellaista, että te katsotte ja sitten käytte väli vähän treenannossa ja sitten pelaatte Noi... liigassa? No ei, ei se kyllä ainakaan mun kohdalla ollut sitä, että, että kyllä se oli Oikeastaan lopetin pelaamisen siinä vaiheessa, kun pomo että nyt alkeisi aika keskittyä työntekoon. Että se varmaan kertoo, miten paljon se vie aikaa. Aamun aamu kahdeksaan töihin, jotta ehtii ajoistreenneihin illalla. Ja sitten kun illalla tulee reeneistä himaan, niin koittaa syödä jotain, ettei menisi liian myöiseksi mm -hmm. nukkumaan meno, Että saa riittävästi lepoa. Minkälaisia on treenimäärät ja kuormitukset maisten No kai se on... Pitäisi nyt ainakin varmaan yksi arkipäivä pitää jonkun jonkunnäköistä lepoa. Joo. jos ei huolto vaan siihen. Mutta, mutta kyllähän se viikonloppu yksi tai kaksi peliä. Kyllähän se aika tiivistä on. Silloin yhtenä iltana kun on sitä vapaata, niin sit pitää yrittää pestä pyykkiin ja siivota kotiin. Elikkä niin paljon treeniä kuin Noin on? No, no periaatteessa kyllä, se ainakin mun osalta on ollut sitä aika pitkälle. Onko se kaikilla? Onko siellä sitähän, ja joukossa? Vai? Niin, sitä mä en tiedä, mutta kyllä mä vähän veikkaan, että siellä on. Kyllä mä luulen, että se myös tai, että minkä takia nämä pro on niin hyviä, niin kyllä mä luulen, että se, se sitten ve, ehkä verrattuna johonkin muihinkin joukkueisiin muihin tai yksittäisiin pelaajiin tai, tai miten se nyt haluaa ottaa, niin kyllä mä luulen, että siinä on aika paljon eroa. Eli sama kysymys kuin miesten liigassa että pääseekö liiga liian helpollaan? Niin. Pitäis, pitäisikö joukkueen määrä vähentää? No mä oon kyllä aina ajatellut sitä, että, että pitäisi vähentää, mutta, mutta, en mä, mutta koska mulle ei tavallaan, eihän sitten ole mitään kokemusta, eihän mä niinku tiedä sitä. Mutta mielestä esimerkiksi naisten puolella niin sitä asiaa voisi katsoa vähän pidemmälle. Ykkösdivarissa ei ole ihan oikea sarjajärjestelmä. Mielestäni siellä ei pelaa ne, onko siellä nyt 12 vai 14 joukkuetta, jotka ovat niinku Suomen seuraavaksi parhaimmat. Vaan mä luulen, että esimerkiksi Helsingissä kakkosdivarissa löytyy aika paljon parempiakin joukkueita Ja mä luulen, että se, niinku se vaikutus tavallaan ei ole ehkä... Se, jotenkin se mun mielestä sarjajärjestelmä niinku vähän laajemmiltikin kuvaa pelkästään naisten. alibody ei ole tällä hetkellä toimiva. No. Nyt katsoin liigan taulukkoa tuossa juuri, niin no siellä on kolme joukkuetta niin selvästi jäänyt muista. No joo. No toki ainahan on joku, niin jotkut jää selkeästi muista. Sehän on niin kun, miesten lätkässäkin taitaa olla tällä hetkellä yksi joukkue vähän no, ole, tuota, sivemmässä sivä. suossa kuin muut. Mutta, mutta Siitähän nyt ei varmaan pääse. Mutta, ja se on, se on todennäköisesti vaan niin jollain tapaa sattumaa, että onko tosi tasainen vai ei. tuskin nyt joka vuosi B-poikin sarjassa on ollut kahdeksan joukkuetta että onko kolmen pisteen sisällä tai jotain sellaista ihan niinku käsittävätöntä. Onhan se aika sellainen niinku erityistilanne. Että... Et, kyllä mä, luvan, mä aina mä ajatellut sitä, että pääkaupunkiseudulla on vähän liikaa joukkoja naisissa. Siis, et, et, mä luulen, että tekisi ihan hyvää, kyllä, että olisi vähän vähemmän ja sitten tulisi sitä kilpailua enemmän. Ja... Onko nyt sit niin, että tuolla alasarjassa pelaa? Pelaajia, jotka mahtuisi liikaa, mutta jotka ajan käyty tai muutakin haluaa. Joo, ihan varmasti. Aika mm -hmm. paljonkin. Tai voisi pelaa esimerkiksi ykkösdivariin, mutta ei sitäkään pysty pelaamaan, koska mm -hmm. sekin on valtakunnallinen sarja. Niin se vaatii ihan eri tavalla. Sille ei varmaan voi oikein mitään. No en mä tiedä, kyllä, sillä, kyllä Mä luulen, että sillä niin pystyisi tekemään jonkinlaisia ratkaisuja. Mutta se on tietenkin sitten, että miten niin kuin monimutkaisia kokeiluja ollaan valmiita tekemään. Ja eihän sitä sarjajärjestelmää voi ihan joka vuosi rukata uusiksi. Niin kuin varsinkaan hirveän isolla. Et, mutta on on on tietenkin siinä, siitä niin kuin hyvässä semmoiset tunne paljon ihmisiä, jotka pääsee vaikuttamaan asioihin. Niin mä oon saanut on kysytty omiin mielipiteitä ja mä oon saanut tehdä ehdotuksia. Niin Onko niitä kuunneltu? On niitä ainakin pyydetty, niin kyllä mä uskon, että niitä on luettu. Mutta voihan se olla, että se, ne vain ehdotukset ei tavallaan niin kuin ole aina parhaita mahdollisia. Mutta... Mennään tässä huippupelaajan sitten <laughs> palkkaa pelaamisesta no. vai... Vai no, maksoittekö te pelaamisesta vai jotain siitä No mä oon kyllä aina ajatellut silleen, että salipädi on harrastus, että mä en oo yhtään miettinyt. Musta ole ihan mukava, jos mun ei tarvinnut itse maksaa mitään, mutta en oo kyllä yhtään ikinä saanut minkäänlaista kulukorvausta. Oon oh, mä ymmärtänyt jotkut sellaisia haluu, mutta... Saako joku Todennäköisesti joku kyllä saa. Joo. En mä tiedä. Mun mielestä se ei. Mä oon ajatellut tätä vaan harrastuksena, niin kuin mä sanoin. Että... Kyllä ne tulo lähtee toisaa ihan muualla. No mitäs peruspelaaja liikassa? Joutunko maksamaan, jääkö talkoita vai onko mitään käsitystä? Mikä on tilanne tällä hetkellä? Kyllä mä uskon, että suurin osa maksaa ja aika paljonkin varmasti. Kyllä varmaan sit tulee varmaan tietenkin se ongelma, että jos sä opiskelija joudut maksaa siitä pelaamisesta, niin sitten on pitäisi hankkia jostain jokinlainen duuni, että sä pystyt maksamaan sen. Sitten niin siinä tulee taas, taas toisenlainen oravan pyörä sen niin kuin käytetyn jo, ajan suhteen. Joutunko joku jättää liikapelit väliin sen takia, että ei voida maksaa? No, en mä sitä usko. Kyllä mä luulen, että aina järjestyy jonkunlainen systeemi. Ja kyllä mä uskon, että varmasti että on sen suhteen aika joustavia. Mutta ehkä just sitten taas, mitä mä itse miettinyt sen, että mä en ennenkin halunnut just pyytää rahaa pelaamisesta sen takia, että mä tiedän, että joku muu se joutuu aina maksamaan kuitenkin. Niin mun mielestä se ei ole kauhean reilusti tehty joukkuekavereille, että pistää toiset. Ei nyt välttämättä kusee, mutta mä ymmärrän, että valmentajille maksetaan, mutta se on mun mielestä, vaikka sitäkin voi pitää harrastuksena, mutta on se vähän eri juttu ehkä. Mitäs joukkue? Missä maajoukkue menee nyt? Ja... Mikä on ollut sen kehityskaari? Siitä on ollut joku vuosi, kun itse pelasi tämän kisoissa. Niin, no siitähän se on ollut vaan nouseva se kaari. Onko? No, no, sit silloin me saatiin prosessi ja nyt on tullut kaksi hopeata, niin se nyt on ainakin ehkä no suomalle tasolle takaisin. No. <laughs> Suomen naiset, mutta. Eikö se, eikö se jossain vaiheessa ollut omalla tasolla? No, ei kai se nyt ollut silloin, kun mä, <laughs> mä siellä pelasin viimeksi. Että... Mestaruus on mutta... niin Kyllähän mun mielestä Suomi on väitää finaalijoukkue. Saatiin bronssia silloin, niin ei se, ei se kyllä kelpaa. Mutta tota, mut on toivo ja usko, että Suomi ottaa mestaruuden Tampereella siksi. Missä asioissa Ruotsi on ollut edelleen? No, mun käsityksen mukaan niin pelitapa on ollut aika paljon niin kuin semmoista rohkeampaa, joka tulee pelaaja taitotasosta totta kai, ehkä semmoisesta kasvatuksesta myöskin. Siihen niin semmoinen minä että, että miten sä uskallat pelata. Aika, aika pelokasta oli kyllä edellisissä kisoissa pelaajien esitykset mun mielestä. Mutta silti oli kuitenkin sitten tavallaan ehkä se oli kuitenkin niin vahva, että et pystyt, pystyttiin pelaamaan sillä omalta tasolla ja saatiin se finaalipaikka, mutta sitten ei pelaajat ollut valmiita ottaa niin kuin harteilleen sit sitä joukkuetta ja tehdä sitä ratkaisua. Niin toivotaan, että nyt uusi valmennusjohto saa sen sit nostettua niistä pelaajista sillä Onko meillä ollut parhaat mahdolliset voimat valmentamassa maajoukkuetta? Sä voit ottaa jo kantaa sieltä, <laughs> ei voi pelipaikka, me sen takia. Enää, no siinä ei, siinä. Me, ei, eikä me nyt sellaista ole ikinä tietenkään pelannut vaikea sanoa. Ainoastaan on ehkä niin muita vaihtoehtoja, mutta kyllä mun mielestä tämä on ollut ihan hyvä. Mun mielestä silloin sen, niiden Westerosin kisojen jälkeen tarvittiin kyllä aika selkeä semmoista niin Kuussaari kyllä hoiti sen puolelle ihan hyvin. Että on, mutta toisaalta mun mielestä on tosi hyvä, että siitä on nyt menty eteenpäin jo vähän, vähän semmoista ehkä ihmisläheisempää johtamista käsittääkseni. Okei, okay, eli rivien välissä on jotain? No en mä tiedä, että niin rivien välistä lukea. se on, pitää olla vähän erilaisia. Jos on parhaan naissa taso verrattuna miesten ja poikien pelejä. jossa vaiheessa sanottiin, että naisten maanjoukkuja ei voi pelata tasaisesti se poikia vastaan. Mm. Onko, onko edelleen näin? Joo, eikä. Mä luulen, ne ei oikein muutu, että se on, minkä siinä ne pojat on... Kai itse joskus pelannut B-poikeikin vastaan. Mä oon ihan varmaan ollut ne ikäluokat muuttunut siinä välissä, mutta... Jotain sellaistahan se aina on. Siinä tulee vaan fysiologia eteen, ettei sille... Niin minkä, minkä takia näin suuri ero kuitenkin? en kuitenkaan mikään voimalaji? No ei, taito -taito. mut kyllähän nyt kaikki reaktiot on ihan eri tasoja. Mä nyt en oo mikään valvennut, mestari, mutta, mutta kai se tulee sieltä fysiologiasta ihan puhtaasti. Eli onko niinku taidoissa... Taktiikassa, ollaanko, ollaanko niissä sitten samalla tasolla? No ei, mutta kyllä se on tosiaan, ihan yleinen reaktionopeus ja kaikki. Kuitenkin se voima siihen räjähtävyyteen ja nopeuteen tarvitaan sitä voimaakin. Vaikka ei nyt semmoista mitään painia harrastetakaan, niin kyllä se tulee ihan sieltä suoraan. Toki onhan pojat yleensä, jossain vaiheessa niillä on vain nopeavat kädet. vai sitä miten harjoittelisi, sitä vaan olla, olla niin? Minkä ihmeen takia? Mä en tiedä. Mä tiedän valmennuksesta vielä vähemmän, mutta jos niin. kuvitella että tällaisessa laissa nimenomaan... Niin... Noin voisi olla aika lailla niin. hyvä. No siis, siis varmaan niin jotkut voi, esimerkiksi just Tarun Nordman, joka m timis pelaa, niin on tosi taitava pelaaja. Varmaan niin siinä, niin ehkä tällä hetkellä 14-vuotiaan pärjää varmaan niin omaikäisten poikien kanssa kohtuu hyvin. Mä voisin kuvitella. se on mahdollista. No joo, mutta sitten toisaalta kun kyllä se vaan niin tietyt poikkeuslahjakkuudetkin myös vaikuttaa siihen, että ei sille vaan voi mitään. Mielestäni se verrata. Niin, onko, onko mielekästä verratta. No mun mielestä ei ole. Mm. No tietysti, mutta okei, urheilussa puhutaan niinku absoluuttisesti, että joka hyppää niin. sentin pidemmälle, niin se on parempi. Jo joo, jos siis... pannaan kaksi joukkuetta vastakkain, joka tekee enemmän maaleja, se on jo parempi. Siis totta kai, mutta en mä tiedä miksi pitää miehiä ja naisia verrata. Mm. En... Niin, Nii, on kysymys onko se mielekästä? Niin, ei mun mielestä, koska kyllä kaikki tietää että mulla on vähän erilaisia. Niin, ei sitä tarvitse. Mielestäni se, se on vaan hyvä. Sehän on vaan parempi meille, että me voidaan pelaa niitä c tai B-poikia vastaan. ja saada joku klassikki, saa hyvä, tosi hyvä haaste siinä. Pystyy varmasti parempia pelejä kuin moni muit liikejoukkoja vastaan. Tai esimerkiksi naisten maa pystyy nekisoi. ne kisoivat. Ei ne voi lähteä ruotsinkaan pelaamaan vastakaan, just ennen kisoivat viimeisen leirillä. Jaa. Joka olisi ehkä se paras mahdollinen vastustaja siihen, tietenkään. Niin se on mielestäni ihan hyvä vaan. Olla onnellisia siitä. Jum. Tai jos happeen miehet häviää romasti faalunille, niin se tarkoittaa sitten. Happeen niin. jotenkin arvotonta. Niin, no ei se varsinkaan arvotonta on, mutta mm. ehkä olisivat voineet jotain tehdä toisiin mm. Mm. Mm. Mutta Tällä... Ehkä siinäkin kävi jonkunlainen lumi Tällä... Tällä On vain filosofista vertausta. On niin. se, onko se, että jos sä häviät jollekin, niin tarkoittaako se, että saat sitten jotenkin vähän merkityksisempi? No ei, mutta toisaalta... On, on... Onko suomalaista jäikekkojoukkueet surkeita, jos ne ei pärjää jäänhailla joukkueelle, niin tarkoittaako se, että niin. suomalaisia joukkueita ei kannattaa sitten edes katsoa? No niin, ei tietenkään. Mistä tämä vähän pelillinen tila lähtee, esimerkiksi tyttöpelaajien määrä, joka ilmeisesti nyt ei ole noussut vielä, vielä hirveitä vauhtia, vaikka onnistuksia niin, vaikka on kovasti jo Niin, kovasti on No se on tietenkin tosi kurjaa, ettei se ole noussut. Mutta miten sanoit pelillinen? Siis, näistä huippusalibändin tasoa vaikuttaa jossain vaiheessa se, kuinka paljon on pelaajia, kuinka paljon on kulttopelaajia. Ja... Ehdottomasti. Ja niin kuin sanoin, niin mun mielestä myös vaikuttaa aika paljon se, millainen se sarja ei edes aikuisissa on. Ja ihan varmasti tällä on nyt vaikutuksia, että tyttöihin nostettiin yksi ikäluokka lisää ja se muuttuu sitä kautta, kun tulee aatytöt. Ja sitten mitäs? ihan varmasti vaikuttaa myös se, että sitä ikäluokka tai pelaajapolku muutettiin, tuli se, että, että niistä ryhmistä luovutaan ja sinne tulee se vähän isompi. Sekin tulee varmasti vaikuttaa jotenkin, mutta vaikea heistä arvioida, miten, miten se vaikuttaa siihen, mutta ihan varmasti. Joo, olisi tosi kiva, että olisi enemmän pelaajia. Mutta mut kyllä väitän myös, että se on, seuraavassa sanotaan, että on vaikea saada pelaajia. Mutta miten ihmeessä porvoissa ja EFT töissä, onko siellä kolme vai neljä joukkuetta ja m Yksi joukko niin kyllä silloin on ihan varmasti väliin myös seurallakin ja minkä, mitä se seura tekee. Mitä ne tekee paremmin? Mä en tiedä. Sen kun mä tietäisin. Mä, on, mä luulen, että siellä, siellä vaan niin tehdään enemmän. Toki onhan, ainahan sanotaan, että Helsinki on vähän erilainen markkina-alue ja Porvoissakin on vaikka mitä urheilua. Et jotenkin mä en osaa sen, niin sen taakse mennä. Mä luulen, että siellä on vaan tehty oikeasti duunia enemmän. Mitä nyt katsoen tänään lisenssimääriä, Suomessa on noin, noin 50 000 salibändipelaajaa, niistä noin kymmenesosa on naispuolisia. Niin... Mut eikö se ole ollut aika pitkälti? Mä muistan joskus, että oli 30 ja 3 se on varmaan aika samassa suhteessa niin kuitenkin Joo. kasvanut. Jotenkin musta tuntuu kyllä, että siinä on aika paljon niin kun, vielä tehtävissä se asia eteen. Tai jo jollain tavalla, mutta se voi ehkä enemmän sitä, että tämmöiset on tosi kivoja. Ja siinä varmasti niin luodaan semmoista hyvää fiilistä ja tietynlaista imagoa mutta mut kyllä mä uskon, että niitä pelaajia tulisi paremmin sillä, että että seuraat kävis tekee tuolla kouluilla duunia jo. Oikeesti pitää mennä varmaan sinne niiden pelaajien luokse. Eikä pyytää niitä tulee tänne ruskee soalle vaan mennä sinne niille pitää iltapäivän no, pitää kerhoja pitää. ja muita. Onko vertailua miten on tehty esimerkiksi poikien suhteen? toimia lasteni niin koulussa M-teamon on käynyt poireissa siellä poireissa kerhoja, että mukaan toimintaa. En muista, on onko ollut tytöillä Niin, ollut. En tiedä, Sitten, mä en varma, mä en tietenkään tunne sitä koulumaailmaa niin hyvin, mutta tarvitseeko niiden oikeasti olla niissä kerhoissa ja eri ryhmissä? Mm -hmm. Et onko, se, onko se niin selkeä, että kaikille tytöille, että he tervetulleet sinne? Minulla on vähän sellainen kysymys, että mitä pienempi lapset on, niin sillä ei ole niin paljon väliä. Mm -hmm mitä sukupuolta ollaan. Toki poikabakteereet on äärsittävän saanut, mutta, mutta niin käytännön tasolla niin sillä ei välttämättä olisi niin väliä. En, en, en osaa kyllä sanoa, mutta jotenkin ainoastaan ajattelen, että ei ole ehkä kuitenkaan ihan kaikkea mahdollista tehty. Ja, ja useasti se johtuu siitä, että ei ole vain tekijöitä valitettavasti. Että vaikka halu olisi, niin ei vaan riittävästi ihmisiä, jotka tekee. Mites junutyttöjä harjoittelu? Harjoitteleeko ne yhtä hyvin kuin paljon? Yhtä paljon? Mm, no, se varmaan riippuu tietenkin joukkueesta. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin kuin itse olen valmentanut poikia. Toki mä oon vähän vanhempia poikia valmentanut. Mä nyt niit, niitä EF-tyttöjä, niin, niin on mä kyllä itse vaatinut pojilta vähän enemmän kuin tytöiltä. Mut nyt on sellainen ryhmä, missä on osa aloittanut vasta tänä vuonna salibändin, niin mun se ei ehkä. Ja, nyt, ja sit kun tilanne on se, että meillä on 12 kenttäpelaajaa ja haluuttais meillä enemmän, niin siinä joutuu vähän olemaan silleen. Varovaisempi sen kanssa, ettei koko säikähdä. Ja sitten kun poikii taas kun sanoisi 20 niin siinä tulee luonnostaan kilpailuun. Niin... Nyt on tuossa muutamana uutena vuotena katsellut tuota ensinnäkin Floorball Capin vilinää, niin siellä on jotain aivan, aivan hämmästyttävän niin nuoria poikapelaajia, jotka on hämmästyttävän taitavia pallon kanssa, mutta ei hirveästi vastaavia tyttötaitoja tai jossain muussa silmiin. Joltain tyttöjä valmentajalta kysyinkin että hän sanoi, että kyllä vain pienet pojat, niin ne on tuolla jossain takapihalla veiväämassa pallon kanssa niin. siinä vaiheessa, missä tytöt ei ole. Niin. se on varmaan. En nyt ehkä ihan niin pienen ollut, mutta kyllä mä itse tykkäsin aina käydä pelaamassa pihalla. Niin, onko sitten nämä superpelaajat, joilta meillä nyt on muutamia, niin ne on sitten ne, jotka on... Niin, ne on varmaan sitten ne, että sitten ne oikeasti erottuu aika. Et ehkä se ongelma on siinä, että miten saisi ne loputkin sitten tekee sitä. En mä tiedä, varmaan se on vähän semmoinen niin isompi kysymys, mä luulen, että, että se lähtee ihan jo siitä niin perheestä ja miten vanhemmat tavallaan opettaa niitä lapsia harrastamaan. Että... Niin, onko, onko tämä joku tämmöinen määrä ja kulttuuri, että jos sä oot poika, niin aina kun lähtee? Kavereiden kanssa vei vaan palloa, niin aina löytyy ne kaverit tätä lähettäjältä. Niin. Jos sä oot tyttö pelaaja, niin löytyykö sulta heti kymmenen kaveria? Niin, siis kyllä, kyllä tytöt voi mennä aina poikien kanssa. Mm. Mä oon ainakin aina päässyt silloin, lapsena pääsin poikien kanssa pelaamaan. Muuten olisi tosi tylsäikas, kun olisi ollut yksi, sit läpi sitä palloa. Mutta niin. Jotenkin mä luulen, että se on eniten lähtee siitä just vanhemmista. Mä ainakin isä vei mua aina pyöräilemaan skidinä ja käyntiin hyppää niin luulen, että se on siitä lähtenyt, yleisurhukentällä. Mä lu Ensimmäinen urheilu tennistä pelasi siis joskus tosi pienenä. Missä se tulee seurata, että suuntautetaan joukkuepalloun? Kai se on sitten ihmiset vaan tykkää eri asioista, no. mä luulen. Mä nyt oon tykännyt aina noista, niin no. se on ollut kiva pelaa eikudista sählyä. Niin kai se on vasta, ei kaikki voi tykkää kaikesta. Mutta, no. mutta just se, että jos, jos niinku vanhemmat kannustaa ainakin siihen urheilemiseen, niin ei sitten ainakaan haittaa sit tämän no. asian suhteen. No. Mitäs valmentajat? Onko tytöille tarpeeksi hyviä valmentajia? No, Onko kenellekään tarpeeksi hyviä no valmentajia? No ei kenellekään kyllä varmasti no, no, on. Jostain syystä ne parhaatkin ainakin tykkää mennä sinne vanhempiin aikuisiin valmentaa, vaikka, vaikka niillä olisi oikeasti käyttävä nimenomaisia nuorissa. Mutta en, en tiedä miten se saisi korjattua sitä asiaa. Ei varmaan mitenkään, kun se raha ja maine pyöriisi aikuisissa. Niin. niin. Onko meidän tarpeeksi ha -ha. naispuolisia valmentajia tai? Onko, onko siellä väliä? Pitäisikö niitä olla? No en tiedä, tarviiko niitä välttämättä olla, mutta ei siitä nyt varmasti haittaakaan olisi. Onko naiset yhtä innokkaita valmentajiksi? Ja miten, mä luulen, että sekin on, sekin on kyllä aika niin kuin, tavallaan ja paikasta riippuvainen asia. Meillä on esimerkiksi M-tiimissä mielestäni ihan hirveästi naisvalmentajia. Jos meidän joukkueessa on minä ja sitten toinen ja D-tytöissä on yksi, yksi nainen tai, tai vähän nuorempi, sitten siellä on seuraavassa ikäluokassakin on naisvalmentaja. Sitten pojissa on kolme valmentajaa, jotka on naisia. Kyllä, siis, se varmaan on varmaan niin sattumasta kiinni, että miten niitä. Ehkä esimerkki myös kannustaa. Joo. Mä ainakin uskon siihen. Että... Entä huippupeloja saada enemmän palmiittajaksi? <köhön> niin, ihan varmasti <köhön> voisi jotenkin saada. Mä luulen, että se on, niin kuin, se on varmaan siitä kiinni, että ei ehkä uskalleta kysyä. Ei, ei tavallaan niinku osata pitää kiinni. Ei osata niinku huolehtia niistä vanhoista pelaajista. Kun joku lopettaa, niin se vähän niinku dumpataan ja unohtuu. Se, on niinku, tavallaan se oli sattuma, että mä itsekin päädyin valmentamaan. Tuota, tutun kautta kuulin, että, että oli asiassa ollut naisten valmentaja pojissa, joka oli jäänyt pois ja, ja sinne tarvittiin niinku Hätäapua just kun kausi oli alkamassa. niin Sit mä vaan hyppäsin. Ennakkoluulottavasti hyppäsin mukaan ja sit vaihtanut muutaman kerran joukkuetta ja pitänyt joku välivuodenkin, mutta muut kohta tulee kymmenen vuotta täytyä. Mut niin, en tiedä. Jotenkin nyt... Siis onhan niitä kaikennäköisiä systeemeitä, mutta musta tuntuu, että tämäkin ehkä semmoinen, missä niinku, tavallaan niinku, sysätään jollekin liitolle se, että mm. tehkää te Liitollahan on joku Liitolla on... organisaatio, on. että vanhoja pelaajia aktivoidaan mukaan. On, mutta jos ei se liitto kuitenkaan aktivoi niihin siihen seuratyöhön, mikä on se kaikista tärkein. Mm. Ja se on just se, että ehkä ne niinku seurat ja just, just joissain, mä luulen, että joissain seuraissa se on hoidettukia hyvin. Esimerkiksi varmaan, niin kuin, mulla on sellainen fiilis proossaan jonkun verran. Ainakin siellä on niiden kakköstivari on Annukka muurivalmentajana. valmentajana. Et, et, niin semmosta jollain tapaa saada sitä, jatkuvuutta siihen toimintaan. Pysy Families. No vähän niin kuin pysy Families. Mutta se, on sitten että pitäisi olla melkein yksi ihminen joka hoitaa sen rekrytoinnin ja pitää sitä jatkuvuutta, Tai pitää olla sellainen vähän niinku siitä Jaa. Vähän vetelee niin että se, se ei ole kyllä myöskään helppo homma. Ihan, ihan kuin huipulla liigassa maajoukkueessa. pitäisikö siellä olla naisvalmentaja? Juuri luin, että esimerkiksi Ruotsin liitolla on että joku tämmöinen ohjelma, että he aktivoivat nimenomaan huippuvalmennukseen. Niin. Et siinä on puoliväkisin järkeä tällaisia, vaikka vähän pienemmälläkin kokemuksella. Mutta... Siis no mun mielestä, kun mä olen tässä ollut näiden pikku-tötteitä ja syksyä, niin mun mielestä se on kyllä, se on oikeasti vaikuttanut jotenkin arvostaa ihmisiä, jotka tekee sitä onnistuneesti ja menesty, menestyksekkäisesti. Niin kyllä mä luulen, että se on... Olisi oikeasti fiksuita aloittaa sieltä ihan pienistä niin nähdä, koska se, siinä oppii esimerkiksi sen, kun mä yrittäisin selittää, että miten lauataan. Se on aina vaan tullut jotenkin automaattisesti, mä vaan osaan laukoa. Nyt kun pitää niin kuin, miettiä, että miten ne kädet on ja missä ne irtoaa kehosta ja niin kuin, ihan yksinkertaisia asioita pukeessa sanoista, niin se on tosi vaikeaa. Ja siinä kuitenkin, kun sitä miettii ehkä vuoden tai kaksi, jos se tekisi sitä, niin olisi semmoisen niin oikeasti tosi käytännönläheistä, niin siinä saisi vähän eri tavalla perspektiiviä. Se on taas se, että se on paljon niin kuin, hienoa, ja näitä jotain hohtia. NS-huippuvalmentamisessa. Jostain tässä taannoin luina, en muista kenen, mutta tämmöisen tasa-arvoihmisen, mm. kommentin, jossa hän sanoi, että pitäisi saada eri lajeissa muaajoukkuevalmennukseen nyt naisia ja pitäisi olla yhtä paljon, ja tuli vähän sellainen vastaajatus että okei, se on että tavallaan sitä, sitä hienoa glamour-valmentamista, että ollaan sitten niin. pohjatyö tehdään sitten täällä tosiaan pikkujungoissa ja, ja pienemmissä niin. kuvioissa, niin. eikä ei kukaan voi suoraan hypätä, hypätä huippuvalmennukseen. Niin no tavallaan siis miksei voisi. Voi ihan niinku moni monipelaaja on se tavallaan nykypäivää, että pelaajien pitää osata ajatella itse siellä kentällä. Sen saat Niin, että toisaalta et kyllähän sitä, jos miettii sitä itsekin, kun mä siirryn niin B-poikia valmentaa suoraan silloin, kun mä lopetin n niin mun, mun mielestä se meni aika hyvin se kausi. Siis. Meillä ei ollut hirveen isot odotukset ja päästiin ainakin sm sarja toki tiputti aika nopeasti, kun pudotuspelit alkoivat. Mut, Mutta kuitenkin se, että et silloin oli vielä jotain, jollain tapaa verissä se, että et ehkä taktiikka on se kaikista tärkein ja sen tasoisessa pelissä pitää, pitää tehdä. Et Siis voi olla, että se on niinku ihan hyvä. Et ei se välttämättä huono juttu mutta kyllä minusta taas niinku sit se oikein valventaminen on sitä, mitä tehdään noiden nuorten lasten, tai pienten kanssa. Tai ehkä tosiaan huippuvalmentaminen on erilaista, siellä Mun ei enää mielestä... opeteta perustaitoja. No ei siellä opeteta, mutta toisaalta ei sitten kyllä haittaakaan. Et on joutunut vähän miettimään sitä asiaa niinku ihan eri näkökulmasta, kuin mihin on ehkä tottunut. Ja sitten se myös opettaa että tavallaan just se, että kaikille se asia ei myös siellä aikuisiskaan ole niin yksinkertaista kuin miten mä oon aina sen ajatellut. Et mulle se on niin kuin näin ja näin ja näin, niin se ei välttämättä ole ihan jokaisen näkökulmasta sama asia, niin sitä, se oli aika semmoinen päinnäköä tässä nyt syksyllä, kun aloin näille kertoa just, miten lauataan ja aloin miettiä sitä itsekin, niin ei se ollutkaan ihan niin yksinkertaista. No meillä on Tarpeeksi naisia urheilujohtotehtävissä taustoilla? No, en mä tiedän missä kaikkella on, mutta yleensä mielestäni naisia mm. ei ole riittävästi riittävästi niin, johtavissa asemassa. Tein, ehkä se on osittain se on varmaan tietynlainen niin luonteen piirre asia, mutta mutta varmaan jonkinlaista pientä tietällasis olemassa. Olen on ollut huomavina niin salibändissä naisvalmentajat jotkut tuntuu niin hirveän irveen tai niin vaatimattomilta omiin niin näyttöihinsä lähden. Se voi olla, mutta minusta tuntuu että se, on niin kuin, se taas tulee semmoisesta. Kasvatuksesta. Et kuitenkin valitettavasti tytöille vielä sanotaan, että pitää olla hiljaa, mutta pojat saa riehua niin paljon kuin huvittaa. Koska se on vain ok pojille. Oltu. No se on outoa, mutta siis, mut se on vaan oikeasti. Kai se tulee sieltä koulumaailmasta ja joka paikasta. Kyllä sen näkee tuossa, kun just noiden kanssa tekemisissä, kun se on, meilläkin on taitavia taitavi tyttöjä, niin, niin yksi erityisesti on niin ku, pelkää virheen tekemistä ihan hirveästi ja pitää niin potkii kokea. Me ei vaan yritä haastaa haastaa, että kyllä se osaa. Ja, ja sitten se on mahtavaa se, kun sieltä tulee sitten hymmeitä. Kyllä mä osasinkin. kun ei, ei vaan nikoa niin semmoista rohkeutta. Mä luulen, että se tulee just vaan yleisestä yhteiskunnasta. Et. Et ei se kuitenkaan se niin tasa-arvoinen vielä lohkku pois olla. Mitä tällaisia voi tehdä. No, sitä voi kukaan mitään hirveä suurta tehdä. Vaikuttaa sijoimassa lähipiirissä, vaan yrittää olla juuruttomasti sellaisia tietynlaisia ennakkokäsityksiä ja malleja, että miten tyttöjen pitää olla tai miten poikien pitää olla. Esimerkiksi jos että tässäkin voi käydä pelaamassa jotain ulkopihalätkää tai tuossa lätkää tai miten sen ton kaavittaa. Mielestäni mediahuomio. Mullekin on tullut palautetta tämäkin kauden aikana, mikä on naisten salibändin näkyvyys tällä hetkellä ja miten se on muuttunut viime vuosina? Otko huomannut, mitä eroja? No Itsehän tykkäisin esimerkiksi, jos vertaan tuohon viime vuoteen. Niin mun mielestä oli aika paljon viime vuonna. Oli, esimerkiksi pääkallassa oli juttuja naisten puolelta. Joista aika monta oli itse kirjoittanut. Niin, että sitten siinä oli se, että et jos ne mun kirjoitukset olisi sattanut pois, niin ei niitä varmaan ihan hirveän paljon enempää olisi ollut kuin nytkään. Ehkä joitakin. Kyllä mä tiedän, että siellä on muutama muuki, jotka on kirjoittanut, niin on, onhan tänä vuokin siellä ollut. Ainahan se olisi kiva, jos se olisi enemmän, mutta, mutta jonkun pitäisi myös kirjoittaa ne. Toki niitäkin juttuja toki mäkin aina kyselin Jussilta, että onko onks tullut paljon, et onko moni käynyt lukemaan. Ja, ja sitten kun tietää pääkallon otsikointityyli, niin mm -hmm. kuinka, kuinka pitkään ne lukijat on pysynyt siellä sivulla, että onko se käynyt katsomaan joukkoja tähti otsikosta vaan, että ei vitsi, täällä on naisista. Mutta kyllä niitä oikeasti käytiin lukemassa, jos ei Jussi mulle valehdella, niin Mm -hmm. Enkä usko. Mä tota. olen tässä nyt miettinyt, että niitä naisten kisoja silmällä pitää, pitäisi kirjoittaa, mutta toistaiseksi vielä työt ei ole oikein antanut. No ehkä, ehkä se nyt ei ole sinun varassa. No, no niin, ei se nyt pelkästään ole, mutta, mutta se on vähän niin, että, että turha valittaa, ettei ei ole juttuja, jos ei niitä, niin kuin itse ole valmis kirjoittaa myöskään. Mä ainakin ajattelen silleen, okay. <laughs> että jos osaa, niin... Miksei, miksei jollain muulla voisi olla sama tilanne kuin mulla, että et nyt on vain töissä niin että tai muut harrastukset vie niin paljon aikaa, että ei vaan ei kirjoittaa. Et eihän se ole mikään sellainen itseisarvo, että, että jos miehistä kirjoitetaan, niin naisistakin pitää kirjoittaa. Vaan kun se nyt käsittääkseni aika että sekin toimii, niin, niin ihmiset kirjoittaa siitä, mistä, mitkä niitä kiinnostaa. Niin, pääkallon nimenomaan. Niin. Okei, tuossa on tullaan laajemmin. Niin. Mutta näppi näppituntuma, että, niinku, että kaikilla tasoilla olisi tällä kaudella olisi ollut naisista vähemmän juttuja. Toki, no, toki on niin. estellinen sanoma, kun itsekin osa koneistoa, mutta niin. seurailtakin olisi tullut vähemmän juttuja. Onko, onko niin. tekijät ollut erityisen vähissä vai mikä on? Niin, vaikea sanoa. Nythän niin olisi hyvä, hyvä saada sellainen tavallaan, yhteinen buumi päälle, just niitä kisoja varten. Kyllä, tämä riippuu. Ja miksei siitä eteenpäin sitten. Mutta jotenkin minulle sekin on vähän sellainen, että se ruokkii tavallaan sitä itseensä. Tai sitä, että kun, jos joku kirjoittaa ja moni muukin kirjoittaa, niin, niin sitten se niin ku, tavallaan sit tekee mielen kirjoittaa. Toki esimerkiksi tässä pääkallossa on se, mikä mua on aina harmittanut, että kukaan ei kommentoi niitä juttuja. Se, sitä minua aina jotenkin. Jos video on kirjoittanut jotain, niin mä oon aina niin ku, yrittänyt käydä kyttää, että haukkukaa nyt Mutta ei niin ku, edes sitä, Jaa. vaan et, eikä, ei, ei hyvä juttu tai puututa johonkin asiaan, mikä siellä on, tai kommentoitu vaikka, vaikka sitä henkilöä, josta se on kirjoitettu, vaan niin ku, ei mitään. Laitaisi sinne joku törkeä virhe aina mukaan. Niin, tai sitten sinne pitäisi varmaan itse alkaa kommentoimaan. Ei se. se... <laughs> Eri nimiverkkoja. No, se on vanhanaikaista. <laughs> no se on, mutta mut se on niku, jotenkin, että ehkä nykypäiväisintä haluaisi semmoista vastakaikua aina vähän kaikille. To ka kaikkien toimittajien painajainen. Kirjoitat niin, jotun ja nimenomaan. kukaan ei ota mitään kantaa. Niin, käytät siihen. Eka... Lukikohan sitä kukaan. Niin, eka mietit vaikka tunnin jotain kysymyksiä. Ja... No. Teet niinku valmistella ja juttele toisen tunnin tai vähän reiluja. kirjoitat pari-kolme tuntia ja kukaan ei kommentoi mitään. Et se ainakin niinku itteeni kyllä hirveästi niin tekee lisää. Ja vähän siinä on ollut, jos saa nyt selityksiä sanoa, niin ne on tupannut menee vähän liian pitkiksi ne jutut, mitä on tehnyt. Et se on tavallaan sellaisillekin paikkansa, mutta, mutta olisi ehkä fiksumpaa tehdä enemmän semmoisia lyhyitä juttuja. Jonkun vaikka tehopelaajan vai mikä se nyt onkaan se. Eniten pisteitä tehnyt niin jokaisesta joukkueesta juttelisi muutaman hetken jo pelaajien kanssa. Että jotenkin niin lyhyempiä juttuja enemmän. Niin se mm -hmm. voisi olla tavallaan, niin kuin ehkä se määrä olisi, olisi ainakin siinä alkuvaiheessa aika tärkeä juttu, jos lähtisi rakentamaan jotain tämmöistä okay. hypeä. Kuinka paljon näissä salibändillä pitäisi olla näkyvyyttä? Onko joku? Niin se varmaan riippuu paikasta. Olisi kiva, että olisi joskus, mutta en mä nyt ole ymmärtänyt, niin se miehikä ihan hirveän paljon siellä. <laughs> niin, niin, Niin, ylipäänsä. Salibändi tappelee muiden lajien kanssa ja... Niin. ja sitten vielä salibändin sisällä niin, Naisten naiset piirtein. ja miehet Naan vastakkain, miesten. se on tietenkin, siis totta kai jokainen etusivu pitäisi olla aina pelkästään naissalivelli-hesarissakin. Pitääkö paikkaa käsitys, että, että Ruotsissa naisurheilu näkyisi säännönmukaisesti enemmän? Joo, kyllä ainakin. Nytkin olen käsittänyt ihan samalla tavalla. Että ja mitä on jutellut tuossa kauden alussa juttelin sen Vikmanimiren kanssa, niin kyllä siellä oli ollut, ihan, siellä ollut peräti useampana päivänä juttuja Siellä oli toimittajat käynyt kauden NS -avaustreeneissä, ja, ja Onko tota, tällainen perinne vaan päässyt syntymään, tai mistä se erottaa? Koko yhteiskunta on vähän niinku tasa-arvoisempi. Just se, mitä Suomessa aina sanotaan. Tai että... nyt se aina sanotaan, mutta vähän tämmönen niinku positiivista diskriminointi. Että... Mutta kai se näkyy sitten. Kyllä se näkyy varmasti niissä harrastajan määrissä. Ja... En tiedä, mikä tulee aina ensimmäisenä, mutta mä en tiedä. Toisaalta, toisaalta että jos miettii, se on hirveesti ollut aina juttu mun mielestä etelä ja... ja siellä oltiin tosi kiinnostuneita ja se varmaan osittain johtuu varmasti siitä menestyksestä, mitä saatiin. Ja... mutta toisaalta sit taas ne -ihmiset myös piti huolen siitä, että jos joskus toivittaja eksy ja otteluun, niin kyllä siitä pidettiin hyvää huolta. Ja aina oli niin varmaan ihan ensimmäisiä Suomessa, kun oli tämmöisiä lehdistötilaisuuksia. Ja oikeasti sen takia, että siellä oli lehdistöjä paikalla. Eikä pelkästään joku... Pari kertaa itsekin käynyt, niin Karjalan piirakat ja niin. kahvi oli aina tarjolla. Niin. Aika loppujen lopuksi pikkujuttu niin järjestäjän niin. näkökulmasta. Mutta jää hyvä fiilis siitä. Et sen takia varmasti on siellä kirjoitettu enemmän. se on aina vaikea sanoa, mikä tulee okay, jos. Perustellaan, naisista kirjoitetaan vähemmän, koska naisten pelissä käy vähemmän katsojia ja ne selvästi kiinnostaa vähemmän, niin onko se sitten oikea kriteeri? Niin, kai se on aina niin kuin, tapauskohtaisesti, mikä on oikea kriteeri, mutta kyllä mä vähän niin kuin, pystyn myös ymmärtämään sitä, että minkä takia Salivedin on satsannut miehiä vaikka vähän enemmän noissa niin maajoukkojen edelleen Toki nyt tänä vuonna taitaa olla aika hyvä tilanne, jos niitä maksaa jo 45 000 me... Niin kuin vastaan se 5000, niin, niin ei on. se kai, nyt kuitenkaan ihan samassa suhteessa ne rahat on myöskään mennyt. Että... Niin on. Eikä, eikä me tiedä, tarviiko niiden välttämättä mennä, mutta, mutta kyllä se vähän niin kuin ehkä, kyllä mä ymmärrän, että se vaikuttaa siihen jollain tapaa. Ei se välttämättä ihan suoraan tarvi vaikuttaa, en mä sitä tarkoita, mutta kyllä, kyllä, se, niin kuin, kyllä se vähän ymmärtää. Toki nyt vähän ihmettelen sitä, että naisille ei edellisikin se ennen ollut kunnon harjoitusleirejä miehet käy edelleenkin siellä jossain, jossain etelä, Etelän lommilla, että Joo, taisi olla Niin, se mun mielestä oli ehkä vähän liikaa, mutta kyllä mä voin ymmärtää, että se jollain tapaa vaikuttaa siihen resurssit kuitenkin. päin näkyvyyden eteen tehdä jotain, kenen ennen kaikkea? Niin, kenen se pitäisi tehdä. Kaikki voisi tehdä siihen minun vähän itse. Esimerkiksi just sillä pienellä, että jos siellä joskus kirjoitus, niin käy kommentoimassa siihen ja heittää jotain fiksua kommenttia, ei mitään idioottimaista, mutta et siitähän se lähtee. Minulla on tullut vähän, vähän tämmöinen mieleen, että, että voisiko naiset pitää enemmän jopa itsemmeitä itsestään ja pitää on yksi, yksi tämmöinen. Se ei sille ehkä ole niin hirveän hyvää tavallaan niin ympärillään, mutta siis pieniä asioita kuitenkin joku vaikka Twitterissä heittää jonkun kommentti, käy jotain peliä, aika moni naispelaaja kuitenkin käy katsomaan mm -hmm. muiden joukkueiden pelejä, niin heittäisi siis jonkun pienen kommentin. Sanotaan, että jos jokaisesta naisten liihajoukkuesta joka päivä kaksi pelaajaa laittaisi joku Twitter-kommentin niin. näissä arpeenistä, niin niitä olisi jo todella paljon. Niin, ja siitähän se sitten lähtee. Mä luulen, että se myös... Jos sen saisi tavallaan niin kuin noin toimiin, niin se myös voisi sitten, että ei pelkästään ne kaksi laittaisi niitä juttuja, vaan sitten ehkä muutkin laittaisi, koska olisi jo paljon isompi. Hmm. Mutta kai se on vähän, ei muuten tiedä, onko se jotenkin vähän sellainen suomalainen ajattelutapa. Hmm. No. En nyt pidä meteliä siitä. Itse niin, en pidä meteliä, että nostetaan aika aluksi, että ylös ja lähdetään puskeja tätä räntä Jos haluaisin vähän provotoida, niin kaksi ihmistä, jotka, jotka niin kuin mulle on kauden mittaan eniten antanut palautetta, että näissä oli, niin pitäisi näkyä enemmän. niin on Kimmo Pitkälin Koveista ja Juhani Järvenpää. Niin, no. Ja molemmat on miespuolisia, että niin. voisi kysyä, että pitääkö miestä nyt hoitaa tämäkin. No en mä nyt ehkä jää että sitä ei vähän rumasti. No niin, ei nyt. <laughs> Mutta on siinä mun mielestä kyllä vähän pointti. Hmm. Että vähän se on semmoista, siellä pääkälössä aina eniten naisia haukkuu, se on nimimerkki kuin Jonsku. Ja mun mielestä se on tosi hastua, koska mielestä on naisen nimi, niin vaan en mietin, että, että onko se oikeasti joku nainen, joka dissaa niinku muita naisia. Mutta ehkä se on mies. Joo, pääkalossahan käydään aina joka vuosi käydään se sama kierros. Niin. Aina samat, samat kommentit toistuu. Ja... No näin se menee, mutta. Sitten, mutta jos... mutta siellä, siellä ainahan se on vaikea tietää, mikä sitten on mm. ja mikä on niin kuin ihan aitoja mielipiteen. Jos nyt tämmöset trollilta haiskahtavat kommentit jätetään pois, niin mm. tietysti tiettyjä asioita no ihmeellä käy vilpittömästi. Joo, joo. Harjoitteleeko ne naiset, nyt ihan oikeasti tosissaan. Niin, ja... niin. mutta sekin olisi just, että kun naiset tavallaan niin kuin itse piittisivät ehkä sitten nähdä sen vaivaa, että nostaisivat vaikka niitä onnistumisia niin kuin esillä, niin sekin olisi jo mun mielestä aika iso juttu. Eikä niitä nyt tarvitse, niin kuin, kyllä siellä oikeasti tulee sellaisia suorituksia, mitä voi kehua. Kyllä. Että turha niitä on niin kuin häpeille tai ajatella, että... jos vaikka laittaa kolme parasta joukkuetta pelaamaan vastakkain, niin se on niin. ihan... Ihan voi, ylpeänä voi esittää niitä, no, niitä suorituksia, mitä siellä Kaukalossa näkee. Joo, no, ja vaikka... niitä suurin osa tyypeistä, jotka ei ole nähnyt naisten huippusalibändiä, niin ei oikeasti tiedä, miten hyvää se on. Niin, mä luulen, että siinä on vähän sama asia kuin näistä suojalasipakkokeskustelusta tällä hetkellä, että ei viititäisi kokeilla niitä laseja, kun sanotaan, että se näyttää daijuuta ja temaa kokeilla. Ja ne menee varmaan huurua. Mutta en tiedä, jos, okay, jos kaikki naiset tai suuri osa naisista aktivoituisi niin. joku pitämään oman toimintaansa puolia, niin kyse ainakin jossain... Kyllä, mä luulen, että se aika niin kuin, ulottuvuudessa toisi tois aika paljon näkyvyyttä, mutta en tiedä, olisiko sekään sitten niin NS-perinteisen median näkyvyyttä. No ei, mutta en tarviik tarviiko sitä kuitenkaan. Hmm, mikä se merkitys? Niin, en mä tiedä, jos miettii, no vaikka jotain Hesaria, toki mä luen Hesarin netistä, mutta ei se mielestäni niin ihan hirveästi Salibandia muutenkaan. Et en mä tiedä, olisiko siellä hirveä iso vaikutus, jos sinne oli olisi enemmän mm -hmm. tungettu. Ei, en mä tiedä, kuin tärkeää on se, että tuleeko ne tulokset turhien me, no, kaikki se, me kaikki tiedetään ne tulokset, jonka tapauksessa. Niin, mutta mutta Onko se on, on, on sellainen se se on. että No se on, joo, se on niin ihan puhtaasti ehkä ne tulokset on sitä, mm -hmm. mutta, mutta olisi ihan kiva, että siellä voisi siellä välillä olla jotain juttuja, niin ainakin, no, tietenkin lentopallosta ja koripallosta vähän enemmän kuin sielläkään enemmän katsojikin. Ja on se toiminta nyt aika eri tasolla käsittääkseni esimerkiksi lentopallossa. No. Koripalloskin paljon ammattilaisia Suomessa. Kyllä ne varmaan sillä on sitten aina sen sen paikan, mutta niin en, en mä tiedä välttämättä tarviiksi. Ja sitten taas miettii saa, niin kuin, Ennäs näitä omia medioita. Mm -hmm. Salibudin liiton sivu nyt ei enää hirveästi mitään taida olla. Ainakaan niin kuin mä en huomannut, voi olla väärin, että se on enemmän siirtynyt jonnekin tuonne somepuolelle. Niin... Kyllä, on tarkoituksella. Niin. niin ehkä se on sitten toi pääkallo ja kuten sanottu, niin ihan varmasti jos joku kirjoittaa jutun, niin se kyllä julkaistaan siellä. on aika varma. Tosiaan, kenet, heitellään palloa edestakaisin, kenen niin. pitäisi nostaa se naisarven, onko se liitto vai seurat vai pelaajat itse vai. No mun mielestä se on niinku ite ja, No joo, siis se ei sitten haittaa, olisi siis liitto tekisi jotain asioiden eteen, mutta kyllä mun mielestä niinku, turha vaatii muilta, jos se ei itsekään vittu tehdä mitään. Esimerkiksi joku happeen, se mitä ne on tehnyt vaikka videot ja kaikki mahdollinen tässä viime vuosina, niin miksi ei sitä olisi voinut tehdä joku naisjoukkue? Olisi saatu varmaan aika hauskaa pehinää niin sanotusti joukkojen ympärillä, jos siellä olisi vähän niin rennomalotteella tehty. Mm. Ja mitä mä oon ymmärtänyt siitä happeen joukkueesta niin siellä on aika sama tilanne ollut monta vuotta kuin millä tahansa naisten joukkueella että ei se sen niin hohdakaan patouhua ollut. Mm. siellä on pelaajat tehnyt talkoita ja en tiedä, en varmaan joitunut maksaa itse, mutta, mutta on joutunut aika paljon tekemään itse, että ei sielläkään ole niin oletettu, että joku muu tekee asiat puolesta. Niin, vai ajatella, että me keskitytään vain pelaamiseen ja, niin. ja muu hoitaan. Niin, vai siellä on niin jos pelaaja on ollut loukissa, niin sit se on ollut asiantuntijana jossain nettilive-lähetyksessä. En muista nähneeni jossain semmosi kommentti, että joku pelaaja joka oli loukissa. Niin... Harmi, että joutuu palaamaan kentälle, kun se niin, <laughs> <laughs> päästi niin hyväksi pitkän loukkaantumisen tulojen aikana. Esimerkiksi, mitä nyt mulle, nykyään kaikki seurathan ei, ei esimerkiksi lähetä materiaalia liittoon, että osaa niin. osa julkaista vain itse, osa lähettää pelkästään pääkalloa ja muuta. Miten kukakin, mutta mitä nyt esimerkiksi liittoon päin tulee, tulee niin KOV on tällä hetkellä ihan ylivoimainen, että sieltä niin niin. tulee vähintään neljä kertaa viikossa tiedotetta, tulee videota. Ja Joo. Tuli materiaalia julkaistavaksi, suurin osa joukkueesta ei lähetä mitään. Niin. Kyllä se sitten näkyy. Ihan varmasti näkyy. Joo, joo. Et sen kun kaikki tekisi samalla tavalla ja rummuttaisi tuolla ympäri sen niin varmasti olisi olis tota kiinnostuneet katsojiakin enemmän. Ja. Mut et sitten, se, se vaatii sen jonkun varmaan sen yhden ihmisiä, joka ottaa siitä vastuu ja hoitaa. Ja tiedän, että kyllä kyse, sekin saa aikaa aika paljon. Että. Mm -hmm. et varsinkin tuolla tahdilla. Että, että se pitää olla kyllä aika rakas harrastus. Että. Ja mielellä useampia ihmisiä. Niin, totta kai. Useampia ihmisiä. Ainahan se olisi niin. Mutta että olisi se yksi, joka ottaisi asiaksi sen, että hoitaisi niinku yhden tai kaksi juttua viikossa niin sekin vie jo aika paljon aikaa. No, varsinkin, jos sulla on se päivätyö ja sitten vielä ehkä toimit sen joukkojen muut, jotenkin muuten tai vaikka pelaat siellä niiden, niin se on, Sekin on aika iso työstä alkaa kirjoittaa niitä juttuja tai editoimaan videoita tai mm, mitä tahansa. Se. Niin. Että ei, se, ei sekään niinku pientä ole. Mikä on naisesalibälin imago? mitä se näyttää luospäin? No eikö se ole tota, timantti. <laughs> <Pinkkiä, laughs> timanttiä? Niin, pinkkiä, glitteriä. Tästä oli joskus vähän keskustelua, että miltä sen pitäisi näyttää. Vähän, vähän rakennettiin semmoista pinkkiä, pinkkiä niin. prinsessasählyä, ja niin, no on, sitten niin. todettiin, että se ei ehkä ollutkaan hirveän hyvä juttu. Mutta no ei mutta... se ehkä ole. se pitä... siis, kiva, että se olisi urheilullinen. Ja... Oli mun mielestä... Onko sulla joku visio, että minkälainen naisen huippusalibälin? Mitä sen pitäisi näyttää? Aika vaikea. Kyllä se mun mielestä niin ehdottomasti semmoista urheilullista vauhdikasta ja taitavaa. Ja nyt kaikki muukin huippupalloilla. Niin, eihän se kai sen kummempaa. Niin, onko siellä mitään, mitään sellaista, mikä erottaisi sen? No ehkä Mennistään. nyt joku, mikä tässä nyt on viime aikoina. Jos miettii näitä kahta parasta joukkuetta, jotka aika paljon pääsee. Esimerkiksi olitte oli viime viikonloppuna. niin Se, mikä mun mielestä on aika hyvä, on se, että siellä on kummasti joukkoissa paljon pelaajia pelaajilla suojalla päässä. Niin tämä on tosi aikohtaisen keskustelu. mikä mun mielestä se on myös hyvä juttu, että se on niin tietotapa tapaa sellainen miten se sanoisi, niin itsestään välittävä ja sellainen, niin kuin, sellainen vastuullinen jollain mm. tapaa. Se on ainakin toivoisin, että sellainen... Fiksun pelaajan merkki. Niin. Jotenkin ehkä vois vähän palata siihen menneisyyteen, että ne kaikki yliopistotyypit vaan pelasivät säbää. <laughs> Mut siinä tulee mukana siis tarkoittaa sitä fiksutta ja sellaista, että välittää tavallaan itsestä ja omasta terveydestä. Jos nyt lähtisit rakentamaan kampanja Nassarbeidin näkyvyydellä, niin mitä ominaisuuksia korustaisit ah, En ole mikään maanostoimistotyyppi. Kyllä minä sitä semmoista niin vauhtia ja taitoa, ja just näet mitä me sanoin tässä. En ehkä niitä, ihan niin niitä urheiluulkopuolisia asioita, niitä, niitä, urheilu niitä timantteisi muita. Joo, ehkä tämä Biginisähvy osastokin on jo no joo, todettu, nyt, todettu aika huonoksi. Ainakin Pohjoismaissa. Se, joo, se on aika kaukana kyllä siitä omasta näkökulmasta. Että. Mitäs lähestyvät kotikisat? Miten ne vaikuttaa Naisen meni asemaan. No mä toivon, että se tietenkin vähän vahvistaisi sitä asemaa. Mutta mut kyllä mä nyt vähän niin kuin just tässä on puhuttu, niin on tavallaan... Nythän sen pitäisi kokea niin kuin jollain tapaa nousta semmoisen hype. Ja, mm. ja ei se kyllä ehkä ihan siihen suuntaan mennä. kyllä uskon. Oletan ja uskon. Ja on vakuuttunut, että ainakin liitto, liitto tulee näkemään vaivaa. Ja Joo, siellä, ja siis onhan on liitos ne... on nähty ja vaivaa sen no. että Kyllä, siellä, niin kuin, kyllä mä toivoin, että se menee hyvin. Totta kai toivoin, Varsinkin Tampereella niin oikeasti näkyy myös halli ulkopuolellakin jotenkin, että on kisat. me että, että kaikki, kaikki tampereläiset tietäisivät, että, että mitä siellä hakametsässä tehdään sen viikon aikana. Jos ja kun kisat menee hyvin, saa hienon näkyvyyden ja kaikki on tyytyväisiä, niin mitä siellä jatketaan siitä eteenpäin? Niin. Se on se ikuinen ongelma joka laissa. Niin, no JP-lehti on varmaan tehnyt kahden se kahdet Onko kaikki mennyt ihan niin kuin, olisi voinut mennä, ja jos ei ole mennyt, niin... Mutta onko se edes miten? mahdollista? Niin. Olin itsekin aikana oli olympiasta, niin katsoin jalkapallonaisten EM-kisoja, siellä oli Aina. parikymmentä tuhatta ihmistä ja mieletön meininkin mutta kuitenkin sitten taas naisten liikaa pelataan, onko siellä 40 katsojaa. Niin. niin se... no ainakin kun on niin paljon isommat katsomot, niin se tuntuu vähän vähemmän. Niin, niin se rakentaminen, arvokisotilat, on on hyvin eri asia kuin... Niin. Kotimaisen sarjan runkosarjan peli. Mutta kyllä, kyllä mulla on vähän, jotenkin mulla on sellainen fiilis, että pystyis joten, joten, jollain tapaa niinku vaikuttaa siihen. Esimerkiksi, että et ehkä pidätä niin hyvää huolta niistä potentiaalisista katsojista, joita on, on tavallaan niinku jo olemassa. Just, just täältä oli ihan kiva kampanja että et junnut pääsi ilmaiseksi lisenssikortilla peliin, mutta kokikohan moni siellä oikeasti oli? kuinka moni niistä on Facebookissa tai käy jossain. Vaikka pääkallan sivuilla. Mä vähän luulen, että siinä pitäisi enemmän mennä sinne, sinne tavallaan joukkueisiin ja jonnekin vaikka alasarjan turnauksia mennä esittelemään sitä juttua. Ja ehkä sitä kautta saada niitä ihmisiä, jotka on jo jollain tapaa lajissa, niin innostumaan siitä huippusalibändistä. Se kai kaiken maailman järjestämisellä varsinkin on tarkoitus. Nyt no nythän me ollaan, ollaan satsattu paljon tähän somenäkyvyyteen, mutta onko, se, onko se sitten kuitenkin semmoinen somekupla? Niin, tuntuu, onko, se, se, somi... onko, onko elämä sitten jossain muualla? Niin, se some on kuitenkin taas, Mun mielestä se oli tosi huono juttu, että, että se lehti lopetettiin. Okei, okay, kun mä tiedän, että moni, moni kaveri on vähän niin kuin että ai, että, mä, että mä näin sun nimen siellä kirjattajana, että mä luin sen takia sen juttu, että en mä muuten niinku jaksanut sitä Mutta mm. <laughs> kyllä musta silti tuntuu, että siinä olisi ollut sellainen hyvä jollain tapa, että, että se olisi mennyt just niille ihmisille jo, että mun mielestä Huippusälibändi ei oikein kunnolla tavoita, eli ne jotka on jo harrastajia, mutta joiden ei sitten kiinnosti. Mä haluan, että siellä varsinkin noissa nuorissa voisi olla paljon, paljon tota, saavutettavissa, joko oman seuran edustusjoukkueiden katsojiksi tai, tai sit jonkun toisen seuran. Mutta en kyllä taas sit tiedä, että miten se pitäisi tehdä. Muistan itse, että ne oli silloin D-poikia, joita mä valmensin, niin piti olla kauden onne vähän niin kuin huivennus. Makei, että mennä katsomaan miesten finaaliin olla vielä viides finaali Pasilassa ja meillä oli saatu eturivipaikat ja kaikki siistiä, mutta ongelma oli vaan se että jokerit pelasivat Pasilassa samaan aikaan ja sitten se peli sattu päätti joku 8-1 ihan Se oli tosi se peli niin että kun mä niitä niitä mun siinä niin katsoa toivaksen jostain tällä että se ei mennyt ihan putkeen. se se se se se se se ei se Just Helsingissä esimerkiksi näkee, että miten huono tilanne SSVllä on. Yksi sarja parhaista joukkueista ja huonoa keskiarvokotiotteluissa. On se nyt oikeasti todella surullista. niissä perinteisesti NST on ollut no, katsojatiostojen kärjessä. Joo. Mitä siellä tehdään oikein? No mä luulen, että yksi tärkeimmistä on se, että siellä just toi, että tavallaan niin kaikki on tervetulleita kaiken tapaa. Ja ainakin ennen oli niin, että sponsoreilta vaikka annoit kympin, niin sekin oli jo. Sitä niin kuin arvostettiin, että semmoista. Tavallaan kaikki oli tervetulleja, ja kaikki arvostettiin kaiken mahdollisella tapaa. Et niin joukkojen taustalla toimivat ihmiset kuin kaikki pelaajat, jotka kävi treeneissä joskus ja sit se yleisö tietenkin oli, se on aika tärkeä. Mut, ja sit se on vähän semmoinen se lumipallo juttu, että pelataan hyvin ja kirjoittaa nettisivuille ja sitten tulee joku toimittaja paikallislehdestä kirjoittaa jutun. Niin se se vaan niinku lisää sitä koko ajan. Mutta on siellä varmaan tai kuitenkin aikamoinen urheilukaupunki, niin se on kyllä tosi tärkeää. Jossain vaiheessa ainakin siellä oli niinku eniten tämmösiä joukkueita ylivoimaisesti eniten kaupungin kokoon nähden Se on pitkät perinteet.